Checkdown da trilha sonora de Beverly Hills Cop 2, abrindo o espaço dedicado à música pop. No matter what, oh, oh. com Shakedown. E eu acho que é bom eu explicar para os ouvintes por que o som de Londres começou indo ao cinema. Porque esta música que ouvimos é parte da trilha sonora de Beverly Hills Cop 2, a sequência de Um Tira de Beverly Hills. O filme estreou recentemente aqui em Londres e está prometendo ser um sucesso tão grande quanto Um Tira de Beverly Hills. Mais do que isso, a música tema do primeiro filme, Axel F., que também é o nome do personagem interpretado por Eddie Murphy, o tira de Beverly Hills, a música chegou, em 1985, ao primeiro lugar da parada pop britânica. Um feito raríssimo, pois trata-se de uma música instrumental de autoria do alemão Harold Folchermeyer, que, por sinal, produziu Shakedown, que, como eu já disse, é interpretada por Bob Seger. Pois é, este ano, a trilha sonora de Beverly Hills Cop 2 está cheia de músicas que, eu não duvido, logo, logo chegam à parada pop londrina. Além de Shakedown, tem o George Michael cantando I Want Your Sex, literalmente Eu Quero Seu Sexo, que por sinal é considerada muito explícita sexualmente falando, portanto reza a moral e os bons costumes que não seja muito tocada para não ferir ouvidos mais sensíveis. Bem, mas nem só de sexo se faz uma trilha sonora, portanto Beverly Hills Cop 2 ainda conta com The Pointer Sisters, com Be There e o Jermaine Jackson, cantando All Wrathed Up. Mas eu estou apostando em Shakedown, Depois eu conto para os ouvintes se eu acertei ou não. E agora vamos continuar falando de cinema e também de música ao vivo. Isto porque estreou aqui em Londres, na semana passada, o filme House of Fire, estrelado por Rupert Everett, Fiona e nada mais nada menos que Bob Dylan, que por sinal se apresentou na Wembley Arena no último fim de semana. A trilha sonora de House of Fire ainda não saiu, mas quando for lançada certamente terá sucesso garantido na parada pop. E quanto aos concertos de Bob Dylan, bem, para os fãs londrinos do famoso Menestrel, que não andavam lá muito contentes com as suas últimas apresentações aqui nas Ilhas Britânicas, e aqui eu abro um parênteses, da última vez que Dylan se apresentou aqui em Londres, ele estava no auge do seu, digamos, namoro com o cristianismo. Dylan era judeu, converteu-se ao cristianismo, época do álbum Saved e muita música gospel, a música inspirada no cristianismo dos negros do sul dos Estados Unidos, e depois Dylan voltou ao judaísmo e ao rock. Pois então, da última vez que esteve aqui, Dylan massacrou, nas palavras de um crítico do jornal britânico Independent, a plateia com duas horas de Evangelho, que é a tradução literal de Gospel. Mas o mesmo crítico disse que, apesar disso, os fãs estavam ansiosos para ver Dylan, pois com o intrépido cantor de protesto dos anos 60, nunca se sabe. E Dylan não só demonstrou que recuperou a forma mas também que continua carismático como sempre. E como o público em Wembley, apesar de ter gostado das músicas mais recentes de Dylan, vibrou mesmo com os clássicos dos velhos tempos, vamos ouvir Forever Young, que vem a calhar, pois o veteranismo Bob Dylan parece ter confirmado que idade não é problema e que ele continua sempre jovem. Hey God bless you, keep you away May your wishes all come true May you always do for others And let others do for you May you build the ladder to the stars We climb on every road May you stay Um trechinho de Forever Young, com o eterno menestrel Bob Dylan. E vamos continuar falando de ídolos da música pop que voltam a ser destaque na cena pop britânica. Os veteraníssimos Bee Gees estão de volta na parada pop. Esta semana, o compacto You Win Again é primeiro lugar em Londres. E o LP ISP Percepção Extrasensorial, pulou do 22º para o 15º lugar na lista dos álbuns mais vendidos. Vamos ouvir You Win Again. Olá. You shouldn't give everybody needs shouldn't let You shouldn't com E já que falamos dos LPs mais vendidos em Londres, nós vamos deixar os ouvintes com uma música do LP que estreou direto esta semana no primeiro lugar da lista dos álbuns mais vendidos. The Boss, o chefão Bruce Springsteen, está de volta num disfarce fantástico, Brilliant Disguise. I hold you. I'm so happy